Третього моря ще не дорахували. Буде третє. Каспійське. Кабарда. Осетія. Чечня. Там Дагестан. Якщо хочуть, тоді стануть свою незалежність. Але також захочуть з нами дружити. І ми їм не відмовимо. Пляшка коньяку спорожніла, а картопля щойно досмажилась. Пан Теофіл схопився і почав накладати картоплю з м'ясом у полумиски. Дмитро на старовинному кавовому млинку молов каву. «Я зараз», – пан Теофіл вийшов у свій кабінет і вернувся з сулією сливової цуйки. «Чи імперські офіцери вживають цю скромну селянську горівчину?» – спитав Дмитра. Потроху, як казала Моша Катріна, – відповів Дмитро. «Тату, я хотів вас запитати». «Питай», – посміхнувся пан Теофіл. «Вона в Чернівцях». «Чого по червонів кавалере медалі «Ніч залізняка»? Вона тут із мамою. Татко її, Юрко Мангер, волочиться світами. Чимось гендлює. «Бідують?» «Ніби не, бо той Мангер, хоч втримує курві в Істамбулі та в Загребі, все-таки їм дещицю надсилає, бо курвий син заробляє не зле. А червоніє, тату від твоєї цуйки. А вона що робить?» «Мам ця її ще її капелюшки, а твоя генця ходить до університету. Недавно мала цурись із Сигуранцію. Що, далі її тягне вліво?» «Відай так». бо шили їй шпіонаж на користь більшовиків і могла піти до Втани, якби не Берлінський вересневий пакт. «Не думаю, аби вона була комсомоліткою». «Та ж так, ні». Але поліція знайшла в неї книжки українські з того боку. Ну, там «Молодий Тичина», «Хвильовий», «П'єси Куліша». Найсмішніше те, що ці книжки і в підсоветській Україні були заборонені. Не те вона читає, тато. А що мала би читати? «Майнкап» – там того недовченого дури світа. Тату, знову за рибу гроші. Я розумію, що наша дружба з німцями не вічна. Леж Адольф Алоїзович – постать першої величини. Глиба, материй чоловічіще. Саме так. А це хто так сказав? Ще один маніяк. Адольф минулого тижня закопав його мумію десь на Петербурщині. Здурить вас, Адольф, Митре, такий же дурий світ, як його молочний брат Йосиф Прекрасний. «Одну вовчицю з одного батька вельзевула, діточки. До речі, де тепер Сталін? Впіймали його?» «Так, тату, впіймали. Ці медалі за так не дають», сказав Дмитро і показав на срібний восьмигранник ніч залізняка на своїх грудях. Пан Теофіл з повагою трохи помовчав. «Випили, заїли, взялись до кави. Здорить все одно, шикіль грубер». Здурить. Тато, поки він здурить, Україну ми вже зібрали, а якби переміг Сталін, то ще невідомо, як би усе повернулось. Але ж уже була УССР. То вона сміх курям. Та й думаю, Сталін не віддав би нам Холмщину, Пряшівщину, Кубань, Вороніщину, Берестейщину, Крим, зрештою. Не віддав би. Та й не треба просити ні в Йосифа Прекрасного, ні Водольфа Недоношеного. Тату, ви професор, а мислите як вугристий гімназиста-романтик. Що би було, якби? Маємо те, що маємо. Україна від Ужгорода до Єкатеринограда є? Є. Сталін такий простір нам би не дав опанувати. А може, взагалі перемігши у цій війні, став би на позиції монархізму. Ввів золоті погони офіцерству, загравав би з православною церквою, за великий руський народ пив би, і також аж до повного великодержавного перевороту, скасування всіх республік із національними титулами і поділ Совєтської імперії винятково на губернії. Що буде потім, неважко здогадатись. Оголошення марксизму догмою і творчо розвиваючи ледніст-салінізм обрання Йосифа І всеросійським імператором на Земському соборі і гаплик Україні. Як психіатр я такий хід цілком допускаю. Йосиф, як і твій Адольф, до речі, хворий на владу, і ця хвороба прогресує. Але комуністичний формалізм, він безберіг, він догматик.